Novas locais en Radio Filispim A Radio Libre e Comunitaria Da Terra de Trasancos Que emite Dende Ferrol Moivo as ouvintes de Radio Filispim De novo no tempo dos informativos locais desta vosa radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos Emitindo como sempre No 93.9 da FM No pasado recuncho o programa da Asociación Cultural foucault estiveron xunto a nos Alexandre Carro d'Aguas e Nes López compañeros tamén de Radio Filispim e activistas sociais de Ferrol Faláronos da remunicipalización do auga e do plan de saneamento actual que hai para a Ría de Ferrol incompleto e obsoleto que está a levar a cabo o Partido Popular Os escoitamos. Eh, Constituéuse unha... Chamemos de plataforma. Hai nove colectivos que están loitando pola xestión integral e pública do ciclo da auga. Como sabedes, estáse cuestionando o modelo de saneamento que se está implantando en Ferrol, fundamentalmente porque é un modelo intensivo en en enerxía, no, nos custes enerxéticos e eh, tamén porque é un modelo unitario que vai a mezclar as augas pluviais e as residuais e que creemos que a cidade, despois de estar esperando tantos anos este proxecto tan necesario non pode a, asumir este modelo tan desfasado e obsoleto non podemos chegar ao 2015 con este tipo de saneamento creemos que non se poden paralizar as obras, que temos que seguir pero que temos que mellorar que temos que ir a outro tipo de xestión como se está facendo en toda Europa que non podemos asumir, a cidade non pode asumir este tipo porque fundamentalmente vai a seguir contaminando a Ría e creemos que a Ría ten que ser unha fonte de riqueza para esta cidade nestes momentos nos que estamos de zozobra económica Por outra parte, eh, como todos e todas sabemos, vános a subir o prezo da auga nun 24%. Creemos que non é asumible, que non se pode eh, ter a ciudadanía como cautiva destas grandes empresas, que no fundo son oligopolios. Eh, na nova política que temos que xa todos e todos estamos trabalhando por esa nova política, temos que desprivatizar os servizos públicos. non A xestión pública da auga ten que ser un dos objetivos da, da ciudadanía e da, da xente que está loitando por outro modelo de vida na nosa cidade. Estase falando tamén estes días de, da xestión pública do servizo de recollida da, da basura, do transporte público, que hai unhas movilizaciones nesta cidade, creo que unha das ideas fundamentais de todas e todos nos eh, a xestión pública da, do ciclo de auga non? Eh, que a, pois a cidadanía non pode seguir sendo cautiva esa é a idea fundamental destes de, de oligopolios que, que teñen a cidadanía como, como pillada para, para seguir financiando estas empresas que hoxendía non están na construcción pero teñen estes servicios públicos como unha fonte de financiación fundamental para eles onde temos que ir a outro tipo de de xestión e creo que merece a pena. Por iso iniciouse unha recollida de assinaturas. Plantexámonos a obxectivo de akár 6000 assinaturas para propoñer ao concello unha consulta popular e que o concello de conta do do proxecto que está levando a cabo. Mm, sí, que conixe de convertir un parque para disfrute das crianzas e de todo tipo de xente que se podan ir pasear ali os e as cadelas, pois se convirte nunha instalación industrial, embora teña un xardín encima, non? Ben, pois a partir de aí comezou todo este traballo. A finais do ano pasado eh, desenvolvemos unhas jornadas eh, sobre o saneamento na Ría de Ferrol, presente e futuro, que deu pé pois, a un dossier bastante traballado, non? onde se analizaba toda a problemática eh, que hai arredor do, do proxecto de saneamento Na marxe dereita da Ría de Ferrol Porque na marxe xur xa está en funcionamento A depuradora xa está todo en funcionamento Aquí, aquí tamén está, pero de, digamos Dende, eh, dende Curuxeiras eh, para lá Ainda é pouco funcionado a, a rede de saneamento que está Que está mandando as aguas residuais para, para Canelinhas Non? ben, pois xa digo, un traballo moi intenso neste último ano e eu dende logo como, como plantexo este traballo é cunha perspectiva clara de futuro, non? Porque o que hai que tener en conta é que embora... Se xamos moi críticas e moi críticos con este sistema de saneamento Tanto polo que decía antes Alexandre, non? O da mezcla de augas pluviais e residuais E tamén augas brancas, non? Como pasa aí no parque Pablo Igreixas Con tanque de tempestades do eh, desteiro 1 Penso que é Que as, as, augas se van, as augas xuxas van vanse mezclar co do río do, do tronco O cual mm. realmente é algo prohibido, non? Según as diferentes normativas Pero bon, como decía outro que en fixo a lei fixo a trampa, non? E fan, fan como desparece, non? Entón, o que queremos aportar é iso Unha nova visón sobre os sistemas de saneamento Que son problemáticos en prácticamente toda Galiza A parte de que van con moita demora Aquí na Ría de Ferrol, nun consello da, da Xunta Xa non sei xe do ano 91 ou por aí Xa se dicía que para o ano 95 é xa, aí 19 anos, Xeve estar en funcionamento a depuradora da, da Ría de Ferrol pois 19 anos despois aínda están en, en fase en fase de, de probas, non. Ata a próxima edición dos informativos locais de Radio Filispim. Informou Miguel Castro.